I mm don't -hmm. mm -hmm. kép van, az online rádió tudom, hogy még nem működik de vagyunk fél nyolc Tibor, fél kilenctől Duda Ernő ezek itt a hangolás percei ha hívnak, akkor állok rendelkezésre de a megkéshettség okán az elkövetkezendő 20 percet alapvetően önök dominálják ma 2021. március 8-án hétfőn 9 perc reggel 7 óra ez a a acsi minden amit az az napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók a nézők valamint Fiala János 18 éven aluliaknak nem sőt 14 éven aluljaknak nem felettel is az igen konlátozott mértékben ajánlott internetes műsora elveszhetnénk a technikai Zűr zavar részleteiben, de ma a 2021. március 8-án nem tesszük ezt. Györeget! Györeget! Jó, úgy, elá vagyok. Étvégén én is beoltattam magam a lemondó SMS-en ellen érevisegrádon. Nagyon rendezett viszonyok voltak, úgyhogy csak köszönet az egészségügyben dolgozók volt. Ahogy így elnéztem, körülbelül azért felelment az embereknek, akikben volt a szármezve. A kérdés az hogy ami a hétvégén történt, az az ön lelkületében hogyan dong ma hétfő reggel. Én nagyon sok emberrel beszélgettem, sok embert meghallgattam. Ismer engem, ha valakit nagyon szidnak, akkor óhatatlanul a pártjára állok, de vannak olyan szituációk, ahol ez nehezen megy. Én nem voltam a hétvége irintetje. Ön az, a mondatában is úgy fogalmazott, hogy a miséria dacára, nem ezt mondta konkrétan, de ilyesmit mondott, melyiknek van nagyobb jelentősége, mi az, ami ebből a hétvégéből önnek meg fog maradni egy hét múlva? Sokkal lényegesebb, hogy megkaptam. Én eredetileg is gyorsanapra voltam betervezve, amikor még nem jöttek a hírek, hogy több helyen beadják, annak ellenére is úgy gondoltam, hogy el fogok menni, reménykedtem, hogy össze fog jönni, össze is jött. Ugye az a hogy megkaptam akkor volt egy kis, sőt, egy kicsit erősebb idegrázásom, de másoktól is hallottam, hogy van egy ilyen mellékhatása ennek a konkrét vakcinának. Hogyha ez ilyen, akkor milyen lehet a betegség? Tehát én azt mondom, és mindenkinek, mindenkit arra biztatok, hogy menjen és oltassa be magát. És azok a hangok, amelyek úgy megfogalmazhatók, vagy úgy fogalmazhatók meg, hogy ezek még kormányozni sem tudnak, ilyen hangok voltak önben, vagy nem? Igen, én is mosolyogtam magamban, meg barátaikban most jöttünk, meg ellevelezgettünk egyedül csütörtökön pénteken, sőt, pénteken, de pénteken, csütörtökön még nem. Péntek, péntek jött, ugye, hogy visszamondták, hogyha Igen. jól emlékszem. Igen. Tehát, pénteken, de ezen felül kerekedtem azzal, hogy legyek be volt, aztán haladjunk előre. Köszönöm szépen. Hajrá, egészség! Hajrá! 061 Until the Jó reggelt! Jó reggel és nem sejtőzött, teljesen más tőled? Persze, no na, bármi jöhet. Jó. Igazából engem az érdekel már nagyjából január óta, mert akkor azt mondta a ebben az adásban, hogy, hogy még akkor nem volt megoldott a, a szerző tevékenység a műsorok kapcsán. És azért már 20 éve hallgatom körülbelül, és úgy érdekelne, hogy ez az azóta megoldódott, mert uh, ugye figyelmet az adások nincsenek, tehát azért érdekelne, hogy... Rendeződni látszik. Nem, találhatottam, akkor rendeződött. Az, hogy rendeződött, az múlt időben rendeződni látszik, tehát tízes skálán az kell, hogy mondjam, Um, nézze, uh, mindenki, akivel kapcsolatban állok, uh, arra hívja fel a szíves figyelmemet, hogy szeretni elkerülni a karácsony effektet. Uh, amire ugye hát az a válasz, hogy hát a karácsony effektet úgy lehet a legegyszerűbben elkerülni, ha pontosan fizetnek. Uh, eddig uh, akikkel kapcsolatban álltam, azokkal ilyen jellegű probléma nem volt. Uh, a jövő héten van dátum, tájékozott, táj. Uh, Aznapra, tehát a hétvégére esik, és még hétfőre is azt mondtam, hogy akkor, akkor várok, majd kedden fogok szólni. Remélhetőleg nem lesznek olyan gondok, mint amilyenek az elmúlt időben voltak, ami egyébként számos redőt le tud szedni az ember arcáról, megmondom őszintén. Még hát, meg hát itt kapok, ha nem is fizetés, nem tudom, hogy ennek mi a neve, de, de most itt nem ingyen dolgozom. Tehát ugye nagyjából 15 éven keresztül nem kaptam fizetést. Jó, hát akkor nagyon megnyugszom, köszönöm szépen. Gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Igen, hát tudnék mesélni, de annak az abból nem jönnénk jól ki, az az, az országról szól mindig tudnék mesélni. Meg tudom közelíteni a kérdést más oldalról, mint ahogy egyébként a kérdező nekem szögezte, hogy én azt feltételezem, hogy 2021-ben nem lesz téglajegyzés. Aminek a jelentősége tízes kállán tízes, aki az elmúlt időben követte a kajfenyancsit. Nem mondtam önöknek, hogy derült ég van, de mínusz, legalábbis itt Békes megyere mínusz 2, mínusz 3, napközben gondolom 8-10 fok lesz. Um, olyan többé-kevésbé a március 8-ának megfelelő időjárás van. Éjszaka fagy, tehát aki az RKM vagy az autóban tart fagyra érzékeny dolgokat óvattal. Vagy meg fog fagyni. Még egy mondat, ami nem hangzott el a kérdésben. Én azt gondolom, hogy nincs jó tulajdonos, és nincs jó alkalmazott. Nincs jó apa, és nincs jó gyerek. Ez pont olyan, mint amit édesanyám mondott a rendről és a tisztaságról. Törekedni lehet rá, de nincs tisztaság, nincs rend, nincs jó tulajdonos, és jó alkalmazott, nincs jó apa, és nincs jó gyerek. Törekedni lehet rá. Lehet, hogy furcsa, amit mondok az én számból végképpen. Most egy olyan tulajdonos, vagy a tulajdonosnak olyan jobb kezével van dolgom, aki úgy tűnik, hogy erre törekszik. Hasonlót nagyon régen láttam már. Ennek a jelentősége szintén tízes skálán tízes. Igyekszem nem elbízni magam, és minden nap nagyon bizalmatlanul közelítek hozzá, de egyelőre állja az időpróbáját. Nem telt el nagyon hosszú idő, de azért annál hosszabb, ami egy kísérleti műsor esetében igazán kísérletinek lenne mondható, mondván, hogy azért az nagyjából egy hónap, és most már túl vagyunk az egy hónapon. kilenc 111-168, rövösen kapcsolom Navracsis Tibort, akivel két témakörben beszélgetek, és ebben a témakörben garantáltan nem beszélgetek Duda Ernővel, akivel fél kilenc után beszélgetek. <fár> egy 911 168 Jó reggelt kívánok Lakatos István, jó reggelt. Szia. Én a kocsiban csak a hangot szoktam hallgatni, és azt most nem tudom Az most nincsen Erőt. valamiért azt még nem tudták behozni, Gergő Kérdezi egy szakember, hogy miért nincsen hang Az az egy, az, nem állt vissza a az az egy, még nem állt vissza Ezt mondja az hmm. szakember jó, akkor nyilván megyek a Youtube-ra, csak Igen. Az, az több adatot fogyat. Igen, -er vagyok. Hétvég, hétvégén szűnyegezés volt, és úgy látszik, hogy a szűnyegezés utáni összerakás nem sikerült teljesen, vagy nem tudom, nem tudom. Hát nagyon volt, hogy vannak dolgok, amiket nem értek. Általában semmi érték, sem értek, ez végképpen nem. Köszönöm mm. a rendelközőséről. Igen, aki rádió szeretne most engem követni, annak ez nem megy, most a képes felemmel is foglalkozniuk kell. Hajat most ennek érdekében, meg is fésülködtem. Hajvágásra és szakálvágásra valamikor március második felében, áprilisban kerül sor. Ennek időpontját egyebek közt a miniszterelnök úrtól kell megkérdezni. Önöknél, hogyha hosszú volt a hajuk, ez elsősorban a férfiakra vonatkozik, azt az édesapjuk, vagy az édesanyjuk kifogásoltak. Just 168 bármilyen sun körben. Graham Nash David Crosby Some things never kívánok engem az érdekelni, hogy lehet-e tudni adni arról, hogy mennyi a nézők, és a hallgatok az aránya az arány azt, azt nem tudom megmondani, hogy az aránya milyen, ezt nem Igen. tudom megmondani. Éppen most küldték el, nekem ez is azért küldték, hogy ne legyen olyan rossz kedvem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az itteni hozzám való viszonyulás semmilyen vódó nem egybevethető az előző helyekkel. Azt tudom önnek mondani, hogy hogy e, vannak olyan grafikonok, amelyeket egyáltalán nem értek, e, e, e, abban nem szeretnék, e, ami a... azt sem tudom, hogy ez itt most melyik, mert hogy küldözgetnek nekem különböző grafikonokat, meg különböző képeket, ez arról szól, hogy az elmúlt napokban 16-25 ezer követés volt reggelenként a Facebookon, hogy látom. igen. Igen, mert tudom, hogy a Facebookon is látható, a YouTube-on is látható, és tudom, hogy hallható is. A 168 Értem, és önkérdezést, amit én igen. válaszoltam, tehát Aha. azt gondolom, hogy ennél sokkal többet nem fogunk tudni kialakítani. tehát akkor ebben benne vannak a, csak a hallgatók is ebbe az Valószínűleg benne vannak, nem tudom. Jó. nagyon szépen köszönöm. A szívesen sokan, meglepően sokan. Ki gondolta volna? De örülök. Na jó. I can't stand the rain against my window. Bringing back Egy telefon még belefér egy When we were together, everything was so great. Now that we parted, there's one song that I just can't sing. Mm -hmm. I can't stand the rain Against my window Bringing back sweet memories yeah, when The window pane Do you remember how sweet it used to be egy telefon, aztán én telefonálok 061-911-168, aztán hívom Navracis tibor akivel két témakörben szeretnék beszélgetni. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Én tudtam, hogy ennyien fogják hallgatni. Hát akkor ő más csodákra is képes. Igen. Én nagyon meg vagyok lepődve. De vannak más én adatok, még, még nagyobb adatok vannak, de azokat aztán már végképp nem értem. Én ezt egyáltalán nem gondoltam. Semmit se gondoltam. Egyáltalán az ember a születésnapjához közeledve, amivel nem szeretnék holnap sokat foglalkozni, az ember attól fél, hogy megöregszik ki, vagy a divatból, aztán megy valami temetőbe, vagy szétszórják, vagy csinálnak valami, valami farranc, nyomolja korságot. a Ikenstenderin, ez eredetileg ennél kicsit lendületesebb volt, Kaszadrág, végzol el mint egy lobda a focista. Nulla, egy még van száz másodperc. Oh. Where his head used to play? I know you've got sweet memories. Like the window, you ain't got nothing. Jó, ha nem hátnám. Kicsit megcsúsztunk, kollektíva, de így is nagy melót végeztek. Köszönöm a segítséget. Kívánok. Jó kívánok! Volt is értelme, meg nem is annak, amit én múlt héten kértem öntől, ami egyébként nem 12 egy tucat, és szerintem egy hava nem is fog sor kerülni rá. Tudja, az nagyon furcsa dolog, hogy biztos ismeri, hát hogy ne ismerné, tehát ugye amikor önnel beszélgetnek, akkor nem önnel beszélgetnek, hanem a fidesz -szel. Ez egyik... Van aki, igen. Nem mindenki. Nem igen. mindenki, de... Nem va... mindig. Van rá... De vai... igen, értem. Ez evidens, vagy sem? Ez, ez, ez... Most kérdezhetném, hogy ez máshol is így van. Nem akarok nagyon tágon kezdeni, mert aztán rengeteg aktuális kérdés van, csak kérdezem öntől. És megmondom azt is mindjárt, hogy miért, és azzal lerövidítem az időt. Azért kérdezem ezt, mert ami az én konglomerátumomban van, ahol dolgozom, ott benne mindig volt hajlandóság arra, hogyha valamit tapasztalok, akkor abba belefolyjak, amiből általában rosszul jöttem ki, vagy nem mindig jöttem ki jól, de úgy éreztem, hogy miután én a konglomerátumnak tagja vagyok, nem nézhetem tétlenül azt, hogyha ott valami olyan zajlik, amiről én azt feltételezem, hogy nem jó. Ha jó, akkor meg azt mondtam, hogy milyen ilyen jó. Tehát, tehát nem fogtam bepörös számat akkor sem, de annak ugye kisebb a jelentősége. Az embereknek a nagyobbik része, meg hát amire tanítottak is, hogy fiam, nem kell neked mindennel törődnöd, abból csak problémát lehet. De van olyan, hogy az ember mégsem így van. És ezért kérdeztem, ezt öntől, hiszen az a család, amiben ön van, ott rengeteg történés van, és hát magánemberként, amikor nem nyilatkozik, azért könnyen lehetséges, hogy reflektál olyan dolgokra, amelyekről itt nem számol be, mert úgy gondolja, hogy ahhoz senkinek semmi köze. Pont, levittem a hangsúlyt. Igen, tehát ez alatt nem is volt időnként, hallgattam akartam gondolkozni, értem, hogy van. Valójában akkor nem szoktam kifogásolni azt, hogy a hogyha amikor engem kérdeznek, akkor valójában nem engem kérdeznek, hanem a Fidesz kérdezik, amikor volt párt pozícióm és kormányzati pozíció, és vagy kormányzati pozícióm. Tehát amikor frakcióvezető voltam, vagy miniszter voltam, és egyben elnökségi tagja is voltam a Fidesznek, akkor akkor teljesen természetesen tartottam, hogyha engem kérdeztek, akkor nem Magyarcsis Tibor véleményére kíváncsiak elsősorban, hanem a Fidesz vélemény, és éppen én akadtam mikrofon végre. De amióta nincsen kormányzati pozícióm sem, és párt pozícióm sem, azóta, ha valaki rajtam kéri számon a Fidesz uh, álláspontját, és, és, a, és amikor én a saját véleményemet akar, akarom mondani, akkor azt mondani de, hát, de hát maga miért mond ilyet, amikor maga... Ez, az, az számomra egy szegénységi bizonyítványa a reporter számára, részéről számára, igen. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy a mai helyzetben egy riporter, ha engem kérdez meg, akkor nyilván nem azért, vagy feltételezem, hogy egy kicsit is igényes, akkor nem azért engem kérdez meg éppen, mert úgy gondolja, hogy én vagyok a legkönnyebben elérhető Fideszes és a Fidesz hivatalos álláspontját kérdezi, hanem talán azért, mert kíváncsi az én saját véleményemre is. Könnyen elérhető? Hát ez igazából az újságbírok tudnák megmondani. Én azt hiszem, hogy a Többi fideszes politikushoz képest még viszonylag igen. Két témakörben fogom önt maga kérdezni, ez a bevezetés volt. Az egyik egy interjú, ami a válasz online-on jelent meg, a másik pedig az európai néppárttal kapcsolatos történések. Más dolgokról szerintem nem lenne célszerű beszélgetni éppen abból adódóan, amit az előbb elmondott. Elfogadhatók a játékszabályok? Abszolút, igen. Megjelen Stumpf András tollából Március 1-én van-e élet a Neren kívül, és azon belül Pálinkás József és Nabracs és Tibor vitája, ami ennek az írásnak a legnagyobb kritikája legalábbis a részemről, hogy ez nem volt vita. Tehát ahol itt vita lehetett volna, ott vagy Pálinkás József, vagy az újságíró miatt nem jött létre vita, amit én most teszek, abban ismer engem, az egy uh, hiánypotló tevékenység, mivel azonban nincs itt Pálinkás József, a helyzet ugye rekonstruálhatatlan, uh, és megvalósíthatatlan. Um, mondom a kérdéseimet. Ugye arról beszél Pálinkás József, hogy uh, ő miért uh, hagyta el a Fideszt, és miért eh, csinált új, miért alkotott egy új pártot. Ön pedig azt mondja, eh, Pánikás József tevékenysége kapcsán, hogy átbillenésednek, nem politikai, hanem inkább kulturális okai vannak. S ha bár a kulturális okról később Ön is beszél, de az csak egy részlet, hiszen ön a, kulturál, ön, a vitaszik, ön a viták színvonaláról, vagy egyáltalán a viták jelentőségéről, vagy jelenlétéről beszél, hogy kevés a vita és annak is alpárja a hangneme mindkét oldalon. De amikor ön úgy fogalmaz, hogy kulturális okai lehettek annak, hogy Pálinkás József átbillent, akkor ha én kérdeztem volna, és külön erre rákérdeztem volna, akkor itt milyen kulturális okra gondolt? Hát arra, hogy személyes, akkor fogalmazottunk így is. Tehát szerintem Pálinkás József az általa képviselt világképével mind a mai napig nyugodtan elférne a Fideszben, én úgy gondolom. Tehát nem gondolom, hogy Pálinkás József és én közöttem és ez, ez, a, ez a páros interjú, akkor nevezzük így, és ez bizonyítja szerintem, olyan nagyon nagy különbség lenne, ami külön pártban létett, tenne szükségessé. Szerintem miatt Pálinkás József uh, úgy döntött, hogy egy, hogy egy pártot alapít, és kilép a Fideszből az, hogy neki emberileg, vagy hát kulturális lett elege a Fidesz kultúrájából, abból, amit ő, ő aztán később mond is. Állam, jön jön meg. Mit állított? nevez ön a Fidesz kultúrájának? Hát ez van egyáltalán a, a fidesz a belső... kultúrája. Hát, hogy ne várj, Tehát a akkor jó, igen, tehát minden szót lehet normatív és deskriptív használni, én úgy gondolom, hogy mindennek van kultúrája, csak különböző, különböző karakterük. Én a kultúrán most elsősorban a belső emberi viszonyok, kapcsolatrendszer, azok minősége, Udvariassági, szabályok, közvetlenség, és ilyeneket értek, tehát mennyire, mennyire közvetlen, mennyire mellérendelő, mennyire alárendelő egy kapcsolatrendelő. De ez a leírás, amit ön így ad, az egy, belül, az egy belső ember leírása, vagy a külső szemlélő is ugyanezt látna? Hát ezt nem tudom megmondani, én nem, nem vagyok külső ember, belső ember vagyok, nem tudom, mit lát egy külső ember a Fideszből. A külső emberek általában elképesztően leegyszerűsítő stereotípiákban gondolkodnak a Fideszről, és ezért állandóan megdöbbennek, és állandóan fűha élményük van, hogyha történik valami a Fideszben. Hát ez nem tudom, ez egy belső ember, nyilván hát ismerem a belső viszonyokat, a 30 éve. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy haladva tovább, hogy. Érthetőlek, érthetőnek tartja emberileg, hogy ő egy pártot létrehoz, csak észszerűnek nem. Politikailag hiába van látom a próbálkozást. Önnek van véleménye, és ha igen, az elmondható 2021 március 8-án Magyarország pár struktúrájáról? A jelenlévő pártokról, azok elhelyezkedéséről, nagyságáról, mozgásáról beleértve hogy ezt a pártstruktúrát érdemese, vagy ezen a pártstruktúrán érdemese változtatni sem, vagy sem, különös tekintettel a választási szabályokra, amelyek azért Magyarországon annyiban speciális helyzetet teremtenek, amennyiben a nagy pártoknak kedvez, és afelé löki a választókat, illetve efelé lő ki a pártokat akaratlan. Igen, de én, ezt nem, tehát én egy rendszert nem, nem elméleti konstrukciónak tartok, hanem egy szerves fejlődés eredményének. Tehát minden társadalom kitermelje a maga pártrendszerét, ami kétségtelenül nagyon sokat tud változtatni egy választási rendszer. De ebből a szempontból a magyar választási rendszer egyáltalán nem egyedi, sőt a német választási rendszer vette át tulajdonképpen, és a, a, a miénknél és a németnél még sokkal inkább a nagy pártoknak kedvező a brit választási rendszer, ahol éppen a brit párt rendszer most kezd, úgy tűnik, hogy kezd felhaprózódni, és jelennek meg azok a, az etoregionális pártok, meg egyéb pártok, amelyek, amelyek amellett a párt rendszer mellett is meg tudnak jelenni. Tehát ez, ez nem úgy van, hogy az ember üveg irányító kult mögött és megszabja a pártok számát, szerkezetét, és a többi, és többi. De, de minek alapján mondja azt, hogy valamiről, hogy hiába való, vagy nem hiába való? Azt hogy én a jelen pillanatban két szempontból, ezt el is mondom, az egyiket nem mondom, mert ez mert arra kincsítő, az egyik úgy gondolom, hogy ma, ma elindítani nulláról egy politikai pártot a, éppen a pártrendszer zártsága miatt nevezetesen zártságon azt értem, hogy nincs ma egyetlen olyan, olyan politikai erő sem Magyarországon, amelynek, uh, amelynek az lenne az érdeke, hogy egy új szerepő jelenjen meg, és, és, és együtt dolgoznak, ha kell, együtt dolgoznak annak érdekében, hogy biztosan ne jelenjen meg új erő. Um, És a magyar választópolgárnál sem lehet érezni ezt az elementális vágyat, egy, egy új, mindent megváltó erő, irányába. Ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy ma a, a magyar pársrendszer nagyon polarizált kétosztatusságából adódóan az embernek választania kell, hogyha létrehoz egy új pártot egy a kormánypárthoz közelálló, tehát a kormánypártól lévő új pártot, hoz létre, vagy pedig az ellenzéken működő újpártot hoz létre a kormánypárt oldalon nyilvánvalóan nincsen értelme új pártot létrehozni, a, az ellenzéki oldalon pedig erre utalok, amikor azt mondom, hogy én nem látok értelmi alternatívát. Tehát én nem látom, hogy ha én most egy olyan választópolgár lennék, aki, aki mérlegelni akarja a politika minősége szempontjából, hogy a kormánypárt vagy ellenzék, akkor azt tudnám mondani, hogy az ellenzék semmivel nem tud többek nyújtani, mint amik ma a kormánypárt, amiből sokan ki vannak ábrándulva. Ebből nem lát, nem látom az innovációs értékét egy új pártnak. De azt hogyan, azt az, az mire alapozza, hogy nem nyújt semmilyen olyan alternatívát, amit nem nyújtta a kormánypárt? Hát az újvilág néppárt, Pánikás most nyitjuk össze a fejünket a hallgatókkal és nézőkkel, és próbáljuk meg összetenni azt, hogy mi ez az újdonság, amit, amit ő nyújtani akar. Én nem tudnék mondani semmit. Én azt mondtam, hogy miközben én értem Pálinkásos Esznek a, a csalódottságát, keserűségét, frusztrációját, bármilyen szóval illethetjük, amit ő ma érez a fidesz kapcsolatban, de szerintem ez a lépés, ez, ez, ez nem, nem hozza meg azt a lépést, amit amit sosem szeretne elérni. Én nagyon, nagyon eltérnénk a témától, és nagyon messzire jutnánk, ha ezt most elkezdenénk bontszolgatni, de ne vegye dicséretnek, amikor azt mondom, hogy én a Navracsistól nem látom a Fideszt. A navracsicsat látom és értelmezni tudom, a Fideszt látom és nem tudom értelmezni. Tehát ön számomra majdnem egy háromdimenziós valaki minden pillanatában, pedig nincs itt. Ezzel szemben a Fidesz egy, amikor Johnny Mitchell-nek a Hegyira című száma szólt, akkor felvetődött az, hogy az a kontakthiba, ami van az én fülemben, az esetleg magában a lemezben, ezt így találták ki. Aztán kiderült, hogy ez nincsen így. Így vagyok a fidesz -zől. tehát nem tudom eldönteni, hogy amit látok, az most éppen valami technikai hibja, vagy tényleg ilyen, de most azért van szó a Fidesz-ről, a kormányzó párt, nagyon gyakran hasonló érzésem volt más pártokkal, hogyha egyébként azok voltak hatalmon Ezzel szemben ön sokkal inkább látom háromdimenziósnak. De ez valószínűleg adódik, hogy egy pártal nehéz kapcsolatot teremteni, egy emberrel meg lehet beszélgetni. Egy emberrel, aki azt mondja magáról, hogy nem vagyok jelen a politikában, ami nem véletlen részemről sem, a nagy politika számára pedig nyilván olyan maradvány vagyok, amelyel nem tud mit kezdeni, majd később azt mondja, talán ki is köpne, ha nem tartana attól, hogy annak kellemetlen szövődményei lennének. Miután ön nem szokott össze-vissza feleslegesen beszélni, árulja már el, ha önt kiköpnék a szó átvit értelmében, annak milyen kellemetlen szövődményei lennének? Hát nem tudom. Önbond. Igen, de, de, nem én, de ezt nem én mondtam, hogy mondjam, én mondtam ki ebben az interjúban, de nem én vagyok az, aki, aki azt gondolja, hogyha engem kikötnének, hanem ezt nyilván a, nyilván sokan a Fideszből szeretnének megszabadulni tőle, mert, mert kényelmet nem tanulja vagyok, a Fidesz egy korábbi időszakának, nem illek a mostani kommunikációs irányvonalba. Nem tudom, én képű okoskodónak tartanak, hát ezernyi okból, ami miatt el akarnának tőlem szabadulni. De én ezt már hallottam, hogy, hogy azt mondták, hogy azért nem akarnak tőlem megszabadulni, hanem inkább szépen csendben próbálnak kimorzsolni így a szélre, mert, mert, hogy, mert hogy ők attól tart, vagy van, aki attól tart, hogyha engem kizárnának abból engem vagy belőlem úgynevezett mártirt csinálnának, és akkor ennek nem lehet tudni, hogy milyen hatása lenne a Fidesz számogatóira. Hát értem is, meg nem is értem, de ezen most menjünk tovább, később lesz még talán alkalom arra, hogy erre válasz szülesen különös arra, hogy Stumpf András is föltveti azt, hogy ezt egy olyan ember mondja, aki Veszprém Európa kulturális fővárossáért felelős kormánybiztos, regionális fejlesztési megbízott, vidékfejlesztési bizottsági tag, és rövidesen a Panon Egyetem kuratóriumának az elnöke is. Azért ez megbízatásban van annyi, hogy az ember azért teljesen ne a perifériállása önt. Belejött, hogy ezek mind szakpolitikai feladatok még miatt? Ezt? Erről a szó, tehát ugye magyarban, magyarban a politika szó nagyon sok egymástól karakteresen különböző tevékenységet ö, takar. A, a, amikor a politikáról beszélünk, a magyar politikai nyelv hagyományai szerint, tehát a hatalmi politikáról és pártpolitikáról szoktunk beszélni. A szónak ebben a legegyszerűbb, vagy primér jelentés tartományában én nem tartozom a politikához, mert nem vagyok egy hatalmi tényező, és, és nem vagyok pártpolitikailag aktív. Ha a szakpolitikai vagy kormányzati politikai né részét nézzük a dolognak, akkor természetesen ott vagyok, de itt, ha megnézi az én tevékenységemet akár a Veszprém Európa kulturális fővárosa, akár a Gazdaságfejlesztési régió, akár a Panna-Lanyetem elnöksége kapcsán, nem talál benne egyetlen olyan mozdanatot sem, párt politikai pártpolitikai relevanciájában. Sőt, kifejezetten azt szeretném, hogy például a Veszprémai Európa kulturális fővárosra Tudom, hogy hiába valóban megüzenték már nekem, hogy kampánytéma lesz, de mégis szeretném kihúzni a választási kampányból, és szeretném nem pártpolitikai témává tenni. Elnézést, ki üzente meg? Hát, mondta, egy, meg egy párt. Ezt értem, csak ugye tudja, hogy én azok közé tartozom, akik figyel arra, amit mondtát. Ilyetre rákérdez az ember. Ezt, ilyet az hogy üzenik? Még feladnak, feladják levélben? Nem, hát beszélgetés során eljut hozzám, és egyébként meg, hogyha az ember megnézi a szavazási listákat, akkor nagyjából azonosítható is, hogy melyik pár szó van amelyik ebből pár akar csinálni. Azt honnan lehetett tudni, hogy ön a Panol egyetemnek lesz majd az alapítványi önök. Csak onnan lehetett tudni, hogy, hogy amikor a Pannon egyetemnek megkezdődött az átalakítása, akkor felkértek, hogy ezt készítsam elő, és irányítsam ezt a folyamatot. Nem vagyok, még az alapítványi elnöke egyébként. Még nincs bejegyző az alapítvány. Ezt talán az intervíjúban is jelzem. Nem. Talán, hogy nincs bejegyző. Nem, nem. Nem. Hát, az viszont... <laughs> Jó, tehát én nem vagyok még jelen pillanatban a, az alapítvány elnöke, Egy bejegyzés alatt lévő alapítvány van, ha létrejön az alapítványos részben a kuratóriuma, akkor, akkor valószínűleg ilyen nem um, És akkor itt, ha nem veszi rossz néven, de ez egy útvariásság is szövegműszerű, nem veszi rossz néven, beszélgetünk. Ha nem akar valamiről beszélni, akkor nem fog beszélni róla. Ugye felvetődik az a kérdés, hogy mindaz, ami az egyetemi modellváltással kapcsolatos, az hogy alakult? És itt megjelenik az a Navracsics, akivel én soha nem tudtam mit kezdeni, mert ugye felvetődik a sziművészeti kérdés, természetesen nem fogunk itt lehorgonyozni. De az a válasz, amit ön itt ad, hogy amennyire ismerem ezeket a kultúrharcokat, miközben egyébként a kultúrharcolója nagyon sokszor előtte nincsen az interjúban, az arra int, hogy ne is akarja őket jobban megismerni. Van persze véleményem a dolgok tempójáról és irányáról, aki ismer, ki tudja találni, de nem akarok ebből politikai pozíciót kreálni. Vannak olyan pillanatok, ahol ön fölteszi a kezét, miközben van véleménye és ez a mi beszélgetés sorozatában nagyon sokszor előkerül, miközben mondhatná az, hogy nem, Közben mond valamit, amire az ember mégis úgy elgondolkodik, hogy volna itt ennek a nyuszikának véleménye, de ő, aki egyébként oroszlán, most a színvészeti kapcsán azt mondja, hogy ő egy nyuszika, aki reszeli a körmét, és nem értem az okát. Azért nem akarom, hogy arról szóljon a beszélgetés. Ugyanakkor meg hazudni se akarok, tehát nem akarom azt mondani, hogy teljesen egyetértek ezzel vagy azzal, így és így, mert ez a hazudnék. Ugyanakkor meg, ha belemegyek részleteibe, és elkezdem kifejteni Navresi Tivor adófizető állampolgár nézeteit az ffü ügyről az a totál elmiszám beszélgetést egy másik irányba, és értelmesedni válik a pálinkássőzsekszak, hogyha a beszélgetni. Szerintem teljesen egyszerű. A hétközebb egy csomó ilyen szituáció adódik, hogy az embernek, hogy te is mit szólt ahhoz, hogy jár, nem tudom én, micsoda nem is, hát ah, hagyjuk is, ne is beszéljük róla, és tovább lépnek, amiből lehet tudni, hogy mi a véleménye a másikra, de azt is lehet tudni, hogy én nem arról akar beszélni, érted, ez teljesen egyszerű. Semmi politikai dratta vagy abrakadabra vagy ember csinad, mert ezt a de az, amikor azt mondja, hogy amennyire ismerem ezeket a kulturharcokat, az arra int, hogy ne is akarjam őket jobban megismerni, é. az azért nem igazán az, akit én Tiborként ismerem. Pedig ez így van, lehet, hogy akkor szomolunk. Ez az, amikor én, korábban azt mondta, olvasod... hogy a holokauszt vékony jég, de azért hála jó Istennek, ne, nem tudom, lassan ne, évtizedek beszélgetünk, más. egy kiezeben meg tudom számolni azt, amikor ilyen alkalmak adódtak. Teljesen más, teljesen más, a... Az, amit én az újságban el tudok olvasni ezekről a akkor Prőle Gergely előzéséről, a, a Petőfirodalmi Múzeum éléről, és még lehetne sorolni, az, én úgy vagyok, hogy köszönöm szépen, tehát az, azokat a cikkeket is nehezen olvasom el, és aztán pláne nem akarok mélyen ráásni, hogy kinek milyen ambíciója, kinek a segítségével, milyen célértekében, nem tudom, mert nem érdekel. Ez egyfelől igaz, másfelől pedig hat kérdezzek, nem állítottam, hadd kérdezzem, hogy ezek a kulturharcok nincsenek összefüggésben azzal, amit ön úgy fogalmaz, hogy nem ért egyet azzal, ahogy a hatalom ma átideologizált, és hogy egyébként ma a Fidesz egy átideologizált politikát folytat, mert sokkal le inkább lehetne szakpolitikai irányú. Nem erről van szó? De, de, de, de, de, de abszolút. Ezzel is hát más, mint nem, nem, emberi pényezője is van ennek, de ezzel is egyet, egy, egy, igen, ezzel is összefügg. Amiből nem következik az, hogy én úgy gondolom te nem ők egy teve, aki földbe dugja a fejét, ugye? Hogy homokba, bocsánat, homokba. a struc. Te vagy az igazi? az igazi? Te vagy az megfullad. Jó, jó, igen. Jó, igazi? Te vagy az igazi? Te vagy az az igazi? Te vagy az de nem vagy az nem Te vagy baj igazi? Te problémás problémásra tartom azt, hogy valaki ír mondjuk, vagy nem, nem valaki, hanem többen, mondjuk három napon keresztül írnak egy publicisztikát arról, hogy a is ez egy ilyen szemét, olyan szemét, ilyen áruló, olyan áruló, és ezzel egy egyébként teljesen dús politikai karriert, politikai és közéleti karriert teljesen szét lehet zúzni. Ez szentem problémás. De ebből adódban nem akarok a mélyére nézni ennek a kurznak. ha patszomszédok lennénk, akkor nem hagynám. De nem vagyunk patszomszédok, de hát egyébként tudja, hogy ez ügyben én mennyire izgága vagyok. Ennél lényegesebb, bár ennek van jelentősége, hogy most azért gondolkodom, mert a nyelvemhegyén van egy kérdés, de másfelé vinni a beszélgetésünket. Az egyik teljesen érthetetlen része az interjúnak az az, amikor mi ugye elvesznek a, az egyetemi autonómiában, elvesznek a modellváltásban, ami nagyon fontos, de azt mondja ön, hogy a jogi megoldás másodlagos. Kurátorként, tehát akármi van a jogszabályban, én abban vagyok érdekelt, hogy konszenzus legyen köztünk és az egyetem vezetése között, az egy szem eszefét leszámítva nincsenek is botrányok. Ez számomra azt mutatja, hogy máshol is úgy történik a folyamat, hogy nálunk a Pannon Egyetemen, de most elképzelésem sincs, hogy Pálinkás József miért csak a félelmről beszél, az újságíró pedig nem látom, de ez nem egy szimpatikus viselkedés, hiszen ők nincsenek itt. Eh, anélkül, hogy eh, ki szeretném önt oktatni, azért eh, ami Pécset, Szegeden, Debrecenben történt, eh, az nem azt mutatta, hogy egy szem eszefe van, az egy másik kérdés, hogy maga a modellváltás végbe ment, de mindaz a csatazaj, ami volt közben, arról azt mondani, vagy megfeledkezni, azért az nem egy önre jellemző nagyvonalúság. Jó, de azt sem gondolja hogy egy vita egy egyetemen belül, hogy legyen-e alapítani átalakulás, vagy nem. És, és mondjuk egy, egy lehetőbb volt, egy nem tudom, lehetőbb volt egy tíztakozó megmocsulás az egyetemen belül. Az összehasonlítható az, a, hogy három hónapon keresztül talán okupációs szájkot folytatnak egy egyetemen, valamint az egyetem vezetői naponta vagy két naponta sajtótájékoztatókban, interjúkban és közleményekben, Átkozzák el az új kuratóriumot, miközben a kuratórium tagjai is folyamatosan bírálják az egyetemvezetését. Azért abban megegyeztetünk, hogy az eszesz, az nem csak mennyiségében, de minőségében is más konfliktust hozott, mint az összes többi esetleges vita vagy, vagy helyi konfliktus, amely volt a többi egyetemben. Ennek alapvető oka szerintem a tévedés kockázatával a hallgatóság, valamint a hallgatóság együttműködése a tanári karral, ami valami ismeretlen, vagy általában nem ismert módon a többi egyetemen elkezdődött, már mint, hogy ez az összefogás, de messze nem vezetett oda, mint az eszefén. Ennek az okai, azok számomra részint ismertek, részint nem. elemzés nem tudnék belőle készíteni. Csak meg tudom. Én Ez egy kicsit, hogy beszélgethetünk szóta, de én ezért nem mérkéznék be, hogy most akkor ez ilyen olyan, szerintem abban megállapozhatunk, akármilyen okból is, hogy az sf zajló konfliktus az egy egyedi konfliktus volt az átalakulások történetében. Az összes többi, vagy azért, mert nagyobb támogatottsága volt más egyetem nekem, vagy azért, mert kisebb szervezettsége volt az azt ellenzőknek, vagy ezernyi okból, de az összes többi az összesítve sem érte fel azt a konfliktus potenciát, mint amit az, Ében, de ez ez az van, de, hogy esetleg az eszefejében mennyire van benne a csebben a tenger, azt szerintem a jövő hétre marad, mert én ugyan két témát szerettem volna önnel megbeszélni, de hogyha itt most hirtelen nem mondom azt, hogy reklámszünet, csak az a helyzet, hogy a reklámszünet után mással folytatjuk, de én ahogy a kettünk beszélgetését ismerem, ki fogja állni az időpróbáját, egyébként is ugye pénteken beszélgetünk, szerintem... Uh -huh innen folytassuk ezt, és akkor nézzük a másikat, nem kérdező, hogy azt is majd be kell, hogy fejezzük a következő alkalomban, mert nem érünk annak a végére. Szeretném, ha segítene nekem abban, hogy végül is milyen szabályzatot hozott az Európai Néppárt, elolvastam, de talán, hogyha ön elmondja, akkor még jobban fogom érteni, amely nyilvánvalóvá tette azt, hogy amennyiben ezt a szabályzatot elfogadja az Európai Néppárt, abban az esetben a Fidesznek mennie kell, mármint a szónak abban az értelmében, hogy ő dönt úgy, hogy ilyen szabályzat mellett nem szeretne az Európai Néppárt tagjelenni. Ez valószínű változás, hogy eddig az Európai Néppárt frakciójából csoportokat nem lehetett kizárni, hanem minden, minden képviselőt amennyiben ki akarják zárni vagy fel akarják fütésteni, akkor egyénenként kellett Elbírálni, megtárgyalni és kizárni. És a mostani módosítás lehetővé teszi azt, hogy egyes delegációkat, ugye itt így hívják a frakció belüli nemzeti hmm. csoportokat, fel lehessen függeszteni és ki lehessen zárni. Ugye ennek az előjátéka volt az, amikor Dajs Tamást felfüggesztették, akkor még csak az egyéni megoldások voltak. Lehetséges volt. Igen, és ennek kapcsán született az a, az, az alapszabály módosítás, amely delegációk felfüggesztését is lehetővé teszi. Szerintem ez hát a lényeg jelen. Tehát ez volt az, ami, ami, ami kiváltotta a Fidesz részéről azt, hogy akkor hivatalosan, is legalábbis, hogy akkor kilépoknak. Én beszélgettem önnel december közepén is, de nem vagyok olyan okos, hogy tudta tenni olyan kérdéseket, amelyeket én a jövőben, tehát nem, nem mindenben látom a folyamatot, és van olyan, hogy látok folyamatokat, de rosszul. December közepén ön tudta, vagy tudható volt, hogy ez az egész e felé vezet? Mert nem a kizárásról, vagy a kilépésről, hanem a játékszabályok megváltoztatásáról. Szerintem azokon kívül, akik, nem tudom, hogy volt-e olyan, aki tárgyalt egyáltalán a néppártal, illetve a részéről volt -e olyan, aki tárgyalt a fidesz -tel. de azokon kívül, akik közvetlenül a tárgyalók voltak, azokon kívül senki sem tudhatta, mert kezdettől fogva egy ilyen, egy ilyen eseménynél két csapáson mehet a, a, mehetnek az események, az egyik a közeledés, a másik pedig a távolodás felé, itt most uh, ugye egészen nyilvánvalóvá vált, hogy a tápolódás felé ment el, de szerintem nem megjósolható, mert, mert teljesen emberi tényezőkön múlik. Ezt a részét értem, azok... értem, de az, hogy egész, de, hogy egész delegáció kizárására is lehessen szavazni, az ebben az együttműködésben, ebben a kártyajátékban egy új szabály. Korábban nem volt ilyen. Igen, igen. Mi, Tehát látja ennek az okát, illetőleg azt kérdezem, hogy december közepén E, ön ezt látta-e? El lehetett volna -e kerülni? Mennyiben más ez? E, vagy csak vicces a kérdés, hogy egyenként kizárják a delegációt, és akkor a végén e, ugyanoda jutunk. Valójában mi történt az Európai Néppárton belül? Nagy valószínűséggel, de hangsúlyozom nagy valószínűséggel, mert ilyet én nem fog kijelenteni a Fidesz okán. Hiszen arról beszélnek egyértelműen, hogy ezt a játékszabályt a Fideszre hozták. Azért ennek központi jelentősége van, e, egy, egy hosszú együttműködésben egy nem tegnap született párt esetében. Igen, hát szerint tehát a gyökere az, hogy az európai néppárt egész nem volt felkészülve arra, hogy egy párt tal kapcsolatban olyan alapvető politikai problémák merüljenek föl a, a párt család hosszú, és a... Beszélgettünk, hogy egy olyan jelenség van, ami egyébként a magyar megnyilvánulások következtében rendszeresen elhangzik, akár a mi kettőnk beszélgetésén belül is, csak éppen nem az Európai Néppárt családján belül. Hogy nem, nem volt felkészülve az Unió arra, igen. hogy el Európai Országok, így és úgy, meg amúgy. Ez annak a része? Igen, ez annak a része, igen. És szerintem az Európai Néppárt is rájött arra, valószínűleg már korábban is rájött arra, amit egyébként a Fidesz is tudott, hogy mivel csoportos kizárás vagy felfüggesztés nincs, ez jelen esetben azt, Jelentette volna, hogy még ha a fidesz Fideszre meg is akar szabadulni az Európai Néppárt, az 12, illetve hogyha leszámítjuk, ugye Hölgyeim Györgyet, aki a KDNT európai parlamenti képviselője, akkor 11, hogy jól emlékszem, Fideszes képviselő egyenként úgy kizárását és velük szemben is sok jelenti, ami azt is jelenti, hogy akkor egyrészt a sorrendről kell dönteni, ha a sorrendről kell dönteni, az már mindig. Egy hé, oka, ugye mért van előbb Hídvégi balás mint Trócsányi László, vagy mért van előbb Trócsányi László, Hídvégi Balázs, és a többi, és a többi. És ez, ezernyi konfliktuspont és botránypont, amely nyilvánvalóan a néppárc számára is egy kényelmet fennügy lett volna. Szerintem ezért született. Sokáig ezzel nem tudtak mit kezdeni, mert nem voltak akár és végül emellett a, a megoldás mellett döntöttek, hogy akkor módosítják az alapszabályt, amely kétségtelen mindentől kezdve azt mondható, hogy de hát ez a Fidesz ellen készült, ugyanakkor meg a néppárt számára megvalósíthatóvá tette azt a szándékot, hogy megszabaduljanak egy olyan pártól, a ezek szerint a többség már meg akar szabadulni. Ön ezt látja kívülről, belülről, vagy csak belülről, vagy csak kívülről, vagy sehogy? belülről nem látom sajnos, én azt nagyon sajnálom, mert, mert szeretném belülről látni, de semmilyen formában nem láttam bele a dologban. Nem tudom, ha, ha belülről jobban láttam volna, akkor meg tudtam mondani, hogy mennyi ebben a politikai és mennyi ebben a személyi ellentét. Én nekem, nekem minden mai napig megerősítem. Egyet-egyet-et kell raknom, ugye? Igen, igen. A kettő igen. Az különbözik egymást. Én, én, én úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően személyi ellentétről van szó mindkét oldalon, tehát Uh, én, én most Egy így, személyi jön, ellentétről, ami akár a politikai ellentét fölé nőtt? Függetlenül, hogy mit mondanak. Vagy erősíti. Nézd, két, két, két személyiség között mindig van potenciálisan politikai ellentét. Tehát olyan nincsen, hogy két ember mindig mindenben, politikus mindig mindenben ugyanazt gondolja, és ezt ugyanúgy megvalósíthatónak tartja. De ilyenkor olyan a személyi kötelék, az, a személyi kötelékek a politikai ellentéteket össze tudják békíteni. Azt mondják, hogy ugyan ebben és ebben nem értünk egyet, de abban is, abban viszont egyetértünk, és fontosabbnak tartjuk azt, hogy együtt dolgozzunk, mint az hogy ezen kérdésen ez, Amikor ez meggyengül, akkor éleződnek ki azok a politikai ellentétek, amik lehet, hogy korábban is ott voltak, de korábban nem tulajdonítottak ennek olyan jelentőséget. Szerintem most erről van szó, az gyengült meg, hogy Manfred Weber és Orbán Viktor együtt akarjanak dolgozni. Nem, de ez nagyon Mert... fontos, amit ön mond. Az az én számomra nagyon fontos, és a Kejfejancsi számára, aki én vagyok, nagyon fontos tudni itt Arról van szó, hogy a személy ellentét az valójában nagyon sokszor jellemkérdés. Az nagyon sokszor hétköznapi megnyilvánulás kérdése. És ugye, ha ez a személy ellentét oda vezet, hogy egyébként a személy nem következő egyéb szakításra is sor kerül, akkor át kell gondolni a, én átgondolom, hát ahogy örökszem, egyre jobban egy, ahogy tapasztaltabbá válok, egyre jobban átgondolom, hogy ezek a személyi ellentétek, ezek mennyire hiúsági, mennyire tehetetlenségi kérdések, miközben az, ahol én ezeket a ö, csapásokat elszenvedem és adom, valójában az én családom, csak én magam a helykeresésem közben viselkedem így ön, jellegzetesen nem ilyen, a Fidesz mai vezérkara pedig jellegzetesen ilyen. És valójában eljön az a pillanat, amikor én nagyon szívesen élnék önnel egy házban. De azt mondom, hogy olyan személyes sérelmeket kellett elszenvednem nekem, a feleségemnek és a gyerekeimnek, hogy vagy én költözöm el, vagy ön, vagy eladjuk a házat, és mind a ketten költözünk, mert az, amiért mi itt jól éreztük magunkat, ebben a formában nem folytatható, és akkor a mi környezetünk azt mondja, hogy bárki lehetett volna békíteni ezt a két embert, hiszen ők egyébként ebben a házban korábban nagyon jól elfértek, valami elmérgesedett, amit nem tudtuk helyrehozni, de valójában ez a történet nem arról szól, hogy most balra vagy jobbra ment el a néppárt, hanem például arra, hogy kinél legyen a kertkap, kertkapu kulcsa. Ami lehet hiúság és hatalmi kérdés, de messze nem arról szól, hogy a kert az szépe, vagy sem. És azért ennek Igen. van jelentősége. És ezt ön nagyon jól tudja. Igen. Igen. Igen hát csak erről nincsen szó. Arról van szó, hogy ideológiailag hogyan különböztek, hogyan váltak szét, az egyik milyen irányba ment, és arról egyáltalán nincs szó, amit ön mond, hogy ezek a személy ezek olyanokká váltak, és hát azért ne fejjeljük el a Juncker-féle plakátháborút, hát azért ezek, habár bár ma nincs ott, ahol van, de hát csak integráns része annak a családnak, amely a család azt mondja, az ifjú tagnak, aki hozzájuk költözött, hogy azért talán több tiszteletet, még akkor is, hogy nem vagytok ki Igen. Ez tipikusan az, amit ön egyébként a pálinkásféle érte, jobban kulturális kérdésnek mond. Igen igen, igen, igen, igen. De más a kulturális kérdés, és más az ideológiai, hiszen itthon nem kulturális kérdés. Igen, igen, igen, de. de, de, de, de, de, de Jó, ja, igen, igen, igen én pedig azon, ja, igen, igen akkor igen. Mert a pálinkás interjúban is a pálinkás újság döntésére is ilyen értelemben aztán a kulturális Igen, de ők is volna. Igen, de ennek hihetetlen nagy jelentősége van, hiszen innentől kezdve egy sor dolgot már nem úgy értelmezünk, mint ahogy egyébként arról beszélve van. Igen. Ez is van. Az, hogy egyébként ez a szabály úgy lett megállapítva, hogy ne kelljen hozzá kétharmad, az valójában szintén ennek a családnak az elkeseredett állapotát mutatta a tekintetben, hogy ha már vállás, akkor legyen minél egyszerűbb el lebolyolítható, és megvesszünk hát az organizációban? Logikus nem tűnik a feltételezés, de nem, nem tudom. Nem, nem, nem tudom, hogy ez de valóban ez így logikus. Igen. Ha ezt e, így nézzük, akkor valójában ez a vállás ez nem volt elkerülhető. valami csodának kellett volna történnie, hiszen a Fidesz úgy csodálkozott rá erre az eljárási szabályra, mint egyébként ezt az eljárási szabályt nem az ő viselkedése okán találták volna ki. De én pont azért, tehát én számomra mindig a, a, tehát a politika nem ott kezdődik, hogy az egymással egyértő emberek együtt tudnak működni. A politika számomra ott kezdődik, oh, hogy én... egymással egyet nem értő emberek le tudnak ülni, és meg tudják tartani. Tárgyalni azt, hogy annak ellenére, hogy nem értenek együtt. Sok, sok, egyet sok kérdésben, mégis hol tudnak együttműködni? Hát a, ilyen értelemben, a, a, a, hogy mondjam, az egymással egyetértő emberek együttműködése, az még a, a, az aztán hogy a politika nem, nem ad hozzá sokat a hétköznapi élethez. Hát egy, ugye egy munkahelyen is ott kezdődik igazából szerintem a, a magasabb szintű szervezettség, amikor valaki el tudja azt érni, hogy egyébként egy munkahelyi közösségben azok az emberek, akik egyébként nem értenek egyet, azok valamilyen cél érdekében félre az ellentéteiket, és együtt tudnak működni. Jó, ez a hát legnagyobb én... csodák közé tartozik. Hát nem vagyok ebben biztos, azért van számos ország, ahol ennek, ahol ennek jelentős kultúrája van, és meg kell, hogy mondjam, hogy úgy gazdaságilag, ez bőségesen kifizetődő is. Hát, hogy mondja, nem mondja, hogy a Nem csak azt mondom, hogy ez a, ez a konstrukció, ez nem, nem, egy, nem egy könnyű dolog. Szeretném öntől megkérdezni, hogy a néppártól való elvállást értelmezhetjük úgy, ahogy anyukám értelmezné, amennyiben én a Fidesz és az apácai gimnázium lenne a néppárt, és azt mondaná, hogy édesfiam, azért ott többen vannak, mint te, ha neked onnan menned kellett, akkor ezt mégsem mondhatod, hogy hogy neked mindenben igazad volt. <Szorítanak> nem én azért, én gondolom, hogy ennek is voltam igazából, hogy volt voltam be itt az a párcáiból. Tehát Tehát én úgy gondolom, hogy mindig, amikor, amikor ilyen fajta vállásra kerül sor, akkor lehet, hogy nem, nem egyelő arányban, de mind a két oldalon vannak azért. Én a néppár részéről is fel tudok sorolni. Számos olyan pontot, ami, ami valóban azért álljon már meg a menet, de, de szerintem ezek folyamatában kezelhetők lettek volna, illetve amikor én még ott voltam, akkor azt is tudom mondani, hogy a magam szintjén ez kezelhető is volt. Tehát az, én az Európai Bizottságon belül a néppárti biztostársaimmal e, kiváló viszonyban voltam, miközben voltak vitáink egymással, természetesen nagyon sok vitánk volt egymással. De, de ennek ellenére kiváló emberi kapcsolatban voltunk. Ez e, szerintem, e, tehát a néppár részéről is, meg, meg nyilván magyar részről is voltak hibák, de az alapvetően azt tartom, hogy ezeket a hibákat már senki nem akarta közösen értelmezni, vagy vagy vagy, vagy, vagy, vagy, vagy hogy mondjam. Tehát együttműködése alkalmas platformát tenni, hogy ilyen bogyarultan fogalmazzak. Tehát egy idő után mind a két fél úgy gondolta, hogy jobban jár a másik nélkül. És én ezt problémának tartom. Étel amikor az ember nem tudja befejezni az ebédet, vagy a akkor bedobozolják, akkor a második témát is bedobozoljuk, és akkor egy érdekes mozaik beszélgetés jön létre, és pénteken azt, amit ma nem tudtunk befejezni, mert egyiket se fejeztük be, befejezzük abban a sorban, ahogy neki kezdtünk, és őszintén reménykedem, hogy nem lesz harmadik téma, mert arra már nem lesz hely, hiszen én azt kérte öntől, hogy durván egy tízesel legyen hosszabb ez a beszélgetés, mint egyébként szokott lenni. és 8 óra, 12 perc van, úgyhogy visszaadom a hétköznapjainak, nem maradunk program nélkül pénteken. Várom. Nagyon szépen De köszönöm, pénzüntök. viszont hallással. Kóhaj. Sóhaj. Panasz. 061 911 168 Durban. 18 percen át, mondjuk azt hogy 20 percen át. Ago, but now the blade of cuts my feet I proceed with caution and lay low. just visible through the tree.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 Jó reggelt. Jó reggelt. úr nagyon szépen, fidoman fogalmaz, hogy is nem szörmentén, de hogyha mondjuk egy messziről jött ember, azt mondaná, hogy Navaracsics úr, mondja el, hogy mi a helyzet itt a Fidesz-tel, meg Magyarországgal, akkor hát azt nem nagyon érteni egy messziről jött ember ezt a szép fogalmazást. Nem értem, amiről beszél. Tehát annál világosabb beszéd, mint ami ma elhangzott, annál kevesebb, kevés van. Az, az, hogy az, mondja, az például, amit úgy fogalmazna és hogy a Fidesz kultúrája én értem, mit mond de az nem, én nem kultúrának nevezném hanem a, a hatalom megtartása de ugyanarról, a de, mellett... ugyan, de ugyanarról beszélnek ön elvár tőle valamit, amit ő nem akar teljesíteni annak érdekében Igen. benne akar maradni Igen. Ezt, ezt elvitathatja tőle de az, amilyen mértékben megfogalmazza a gondolatait abban ő... A zseniális. nem a Persze. És igen. Megkérdezi, megkérdezi az, hogy hány olyan ember hord olyan cipőt, amiből kiszállna, de mégse száll ki, mennyi ember van olyan, aki munkahelyen dolgozik, miközben elégedetlen vele, hány szerető van, aki elviseli a státuszát, miközben feleség akar lenni, hány olyan házasság van, ahol nincs szerető, mégis el akarnak válni, de mégse válnak el, akkor ennek a ennek, ezt a folyamatot látni kell, az, hogy valaki közben megfogalmaz dolgokat, el lehet tőle várni, hogy ennél még élesebben fogalmazzon, el lehet várni tőle, hogy lépjen is, de azzal ma nehezen lehetett volna vádolni, hogy egyébként véleménytelen lett volna. Ön többet vár tőle, ezt megértem, de ez a több, ez benne nincsen meg. Ő ebből a rendszerből, úgy, mint hogy a Fidesz a néppártból, nem akar kiválni. Ezt majd meg lehet tőle kérdezni, hogy ennek a határai hol vannak, de ne felejtsel, el, hogy a mai beszélgetés eljuthatott volna ide, de kétszer húsz percben, vagy kétszer huszonegy percben ez nem fért bele. Határán voltunk, erre a kérdés nagy valószínűség egyébként nem válaszolt volna, én ezt feltételezem. Jó, én, én nem is próbom meg emiatt Navrat csak csak elmondom, hogy én mit gondolok el, na, én ezt a beszélgetésre. Én értem, csak azt mondom, hogy ön ez ügyben vágyfantazia. Tehát ugyanilyen dolgok az ön esetében is megjelennek, és önnel szemben is megfogalmaznak Biztos. ilyeneket, és akkor ön is valamilyen módon saját magát védendő mondolgokat, csak az ember a másikkal sokkal... Az könnyebben érte a Igen. igen. Ja. Köszönöm. Én is köszönöm. Ezt nem Navracsics Tibor védelmében mondtam, és nem Navracsics Tibor ellen, ezt a leírása éppen szerettem volna mondani. Ebben a tekintetben hálás vagyok Stumpf Andrásnak, hogy lehetővé tett egy beszélgetést, amelyhez ezt trambulit biztosított, de nem akarnék szemtenebb lenni a keleténél. <Szor> is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair oh wouldn't it be lovely jó reggert jó reggert jön. A múlt héten megjelent a Ripost, az a heti magazin, azzal a címlappal, és én szoktam néha megjegyezni, mekkora kommunikációs hibákat követnek el az emberek. Akkor nekem pont ez ugrott be rögtön, nem tudom, ugye, hogy látta ezt a címlapot, hogy Orbán Viktor a hullámlovas, az <tosz> van egy ilyen címlap. Szerintem a egyik... Hogyha ezt az ellenzék nem használja ki ezt a plakátot majd 2022-ben, akkor tényleg reményben... De nem a hogy A is Arról van szó, hogy van a a a, a, címlap, a a címlapján egy olyan kép, hogy Orbán a hullámlovas és egy háborgó tenger, amelyiken vírusok vannak, a Gyulcsány Ferenc mint oltás ellenes, a doktor Gödény, a különböző vakcinák, lezárni nem, lezárni, és egy mosolygó Orbán Viktor egy szördeszkával lavíroz a hullámok között. Ez szerintem érdemes lenne rákeresni. ez egy végtelenül cinikus és és rossz címlap. Tehát, hogy ebben a helyzetbe, covid helyzetbe egy mosolygós miniszterelnököt látni, ahogyan felülkerekedik a hullámokon, és vigyorog, ez szerintem, hogy tudjuk közül, hogy hány ezer halottunk van, és hogy milyen súlyos harmadik hullám nézelénk, ez, ez bődületesen rossz kommunikáció. Hát, itt van előttem, szerintem ez valamiért önre nagyobb mértékben hatott, mint az összes többi, mert ha a Müller Cecilia féle pápai karikatúrára gondolok, azért abban is megtalálhatta a jobb oldalhoz tartozó e, azt néző. nem láttam én ezt értem én. Uh -huh. biztos a szörfezésem miatt ez könnyen lehetséges, de igen Mm-hmm. <laughs> Utoljára pénteken mondtam, amíg nem említettem, hogy beszélgető partnereket keresek erre a két hétre, amíg a lezárások tartanak, aztán, hogyha tovább tartanak, akkor újabb embereket keresek, akikkel beszélgethetek, hogy az életükre milyen hatása volt, van és feltetőleg lesz a pandémia, a járvány egy röpke leírás kérek a szeméről hogy mikor ér rá a héttől kilencig terjedősában és egy telefonszámot is kérek. Voltak már jelentkezők de további jelentkezőkre számítanék az e-mail címem dörö. tehát kisdkiservindoktor. János a nevem kukat gmail.com és akár hármasban is tudunk ilyenkor beszélgetni vagy tudhatnánk ilyenkor beszélgetni ez alapvetően arról szól, hogy az önök hétköznapi életét mennyiben érintette a járvány. Erről nagyon kevés szó esett az elmúlt időben, és mintha a lezárások mértéken meghatározza az átlagost, vagy meghaladja az átlagost, azért azt gondoltam, hogy ebben a két hétben többet beszélgethetnénk erről. Ma egy évek között a Navracis Tiborral folytatott beszélgetés adhatott lehetőséget arra, hogy ettől eltérjünk, de holnap már nem lesz ettől eltérés, ha valaki úgy gondolja, jelentkezni szeretne, természetesen betelefonálni is lehet, 061-911-168, de ha valaki előre jelezné szándékát, valamit elmondana magáról, a telefonszámát elárulná, és hogy az ő életét hogyan érintette, érinti, vagy érinteni fogja a pandémia, ezt megköszönöm. Adásba fogom éleszteni a 22-ig terjedő időszakban, amben 15-én, tehát március 15-én, márhoz egy hétre nem lesz műsor, hiszen nemzeti ünnepeinken egyébként sem, vagy vallási ünnepeken, amikor munkaszüneti nap van, a Kejfejancsi nem szólt. 061-911-168, figyelek valamire. I would ennek következtében nem lesz el Simon Lászlóval beszélgetés. <Széljük> takes good aki beszélgető partnerül szegődne különböző koordináták megadásával név telefonszám érintettség, a nap melyik sávjában a 7-9 között dörre.fialayanuskukat, gmail.com, aki pedig most szeretne telefonálni. 8:23 23 perc van. 061 111 168. Jó reggelt, Tóth Én az előző beszélgetésével, Navracsigy, valóban azt nem értem, hogy ő tulajdonképpen képen egy csalódott ember. Ugyan ő ott van abban a pár családba, ahol ő az elején nagyon benne volt a, a, a javába, most, most valahol pályán kívül van. Eddig lehet ezt így csinálni. Nagyon rossz lesz a példám. Én azt tudom önnek mondani, hogy ugye házassághoz szokták hasonlítani, amire azt mondják, hogy nem munkahelyhez szokták hasonlítani. Hány olyan szituáció van, ahol valaki azt mondja, hogy azért, mert átmenetileg tartóson. romlott a helyzete, a korábbiak okán, az alapvető élményei okán ő olyan hosszan előlegez meg bizalmat annak a konglomerátumnak, legyen az munkahely, házasság vagy párt, Amilyen mértékben ön vagy én, ezzel nem értünk egyet -egy, sőt, kilépésre biztatjuk. Más esetben pedig nekünk mondja a is az, hogy nem érti azt, hogy ön vagy én, miért maradunk valamiben benne, ha egyébként azzal ilyen mértékben nem értünk egyet, és akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy mennyiben vagyunk navracsicsok és nem csak egyszer. Igen, ez való így van, de meddig lehet ezt csinálni? Mert ugye látszik, hogy ő, ő, is, ő, ő is azon jót, kívül... Az életünk végéig. Na, de, na, na, na, ez, ez, ezek ilyen nagy fázisok. Ilyet, ez ilyen nincs. Mert, mert szerintem ilyen nincs. Ha én Hány egy, rossz házasságra... Vagy... Hogy... Ne, ne, ne, ne, ne, nem a házasságra beszélünk. Ő, ő egy elhivatott, ő, talán azért is csinálja ezt annak idején, hogy jobb legyen, vagy más legyen, vagy ez legyen. Ő ezzel a mostani szituációban potenciális, potenciális nulla. Tehát ő sehol nincs. Az oda teszik ebbe a Jézus-szívehő vállalkozásba, hogy befogják a száját. Egészen addig, amíg ön betartja a keyfejecsi szabályait telefonálva, semmi Jézus szívetet, elnézést. Ha előnti a vér az agyát, akkor az küldje lefelé. egyenletesen úszoljon el. Nem szeretném, ha itt kapnak utahütést. Azt pedig mindenki vegye tudományosul, hogy a navracsis is olyan, mint nagyon sokszor a vízben lévő ember. Önök át akarják vezetni a navracsisat a zebrán, miközben a navracsis nem úhajt átmenni a zebrán. Próbálnám még -e ezt én önökkel? Önök ugyanolyan mértékben nem hagynák, mint amilyen mértékben ezt a navracsis sem hagyja. Értem, hogy van rá igény, de az nem azonos a valósággal. Hozzátéve, hogy azon is gondolkodjanak el, hogy önmagában, hogy valaki a téperődését ilyen mértékben a nagyvilág számára láthatóvá és hallhatóvá teszi, hogy ez önmagában egy olyan dolog, amin érdemes elgondolkodni. Lehet ezt tovább folytatni, lehet azt mondani, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg, de a navracis nem vas, és ha ütik, akkor pontosan azt fogják kiváltani belőle, hogy abval az őszintességgel, amivel itt él, azzal nem fog élni, mert értetlenséget fog tapasztalni. Nem azt, fogják, nem azt fogja látni, hogy értik a szempontjait, hanem azt, hogyha ennyit értet, akkor mi nincs még több. Értem, hogy telhetetlenek, én is telhetetlen vagyok, de azt úgy valósítsák meg, hogy közben ne legyen hámsérzsülésse se a Navracsisnak, se a Fialának, se a Szabonének, se a Horváthbácsinak hámisérülés, és akkor nem beszéltünk arról, hogy Kolapáccsal közelednek. Egy telefon még belefér, 061 és várom annak a nézőhallgatónak a jelentkezését, aki szívesen bekarcsolódna a következő napok elfeje acsiaikba, amiben nem lesz navracsics, mert navracsics nem része a pandémiának, és amiben csak pandémiáról lesz szó. Ha nem lesz róla szó, akkor zene fog szólni, vagy csönd lesz. Tehát akinek az életét olyan mértékben befolyásolta, érintette a pandémiáról szívesen beszámol név, telefonszám, egy rövid történet, hogy mikor ér rá, e-mail címem dörö.fialajanos Száz másodperc van még arra, hogy telefonáljanak, utána én fogok valakit felhívni, és nagy valószínűséggel utána már nem lesz hely, idő betelefonálni. 061-911-168. Jó reggelt kívánok! Én is jó reggelt kívánok önnek! Tudó, ennél professzor van a vonalban, aki nagy valószínűséggel, majd tudományos ismeretterjesztést tart, a szó legjobb értelmében. Egy kérdést engedje meg összesen, ami ezen kívül van. Azt kérdezte nézőim, hallgatóim közül, nem egy, hogy... Arról volt szó egy fontos ember, fontos interjújában, hogy azért is vagyunk rokon szemvel az orosz vakcina iránt, mert hogy annak idején, amikor gyerekkorunkban bennünket beoltottak, akkor az orosz vakcina volt, és többen ezügyben kétségüknek adtak hangot. Ha tudja azt, hogy önt például annak idén gyerekkorában, vagy az önnél 15-20-25-30 évnél fiatalabb embereket, mert hogy önnél van 30 évvel fiatalabb, sokkal fiatalabb nincs, hiszen ő nagyon fiatal, férjét és ne esik. mivel oltották, azt megköszönném, de ha nem akar rá válaszolni, vagy nem tud, akkor passzoljunk. Én azt hiszem, hogy a szóban forgó oltás lehetett a Szabimféle ólió elleni cseppek, tudnálik. Annak idején óriási járványokat okozott a, a gyermekbénulás, és hát annak idején, amikor egy orosz származású kanadai tudós, ez a bizonyos Szabin kifejlesztette ezt a védőotást, ez egy óriási lépést jelentett, mert nem kellett szúrni a gyerekeket, hanem szájon keresztül lehetett immunitálni de egyébként igaz, hogy rengeteg sok olyan védőoltást kaptunk. Én most nem tudnám vissza visszatekintve, hogy megmondani, hogy melyik volt konkrétan az az oltás, amelyiket az oroszoktól vettük, de hát nyilvánvaló a KGS-tén belül rengeteg oltást az oroszoktól vettünk. De azért megjegyzem, hogy volt Magyarországon is egy egy komoly cég, amelyik gyártott különféle védőoltásokat, csak hát azt megvette a szanok, és aztán nem is tudom, hogy azóta mi történt vele. Köszönöm szépen! Abban maradtunk, hogy amennyiben ön éppen nem sétál valamelyik nagykerekerdőben, erdőben, vagy nem foglalkozik mással, és a tudományos világ híreit tanulmányozza, ha van olyan, amelyik a Kejfejancsi érdeklődésére számot tartat, és ön egyébként ráér, akkor hajlandó beavatni nézőt, hallgatót abba, amit egyébként nagy valószínűséggel ők nem érnének el, vagy nem tanulmányozzák azokat a folyóiratokat, amelyeket ön és e tekintetben ön egyet választott, de hogyha másról akar beszélni, vagy többről, hajrá, én nem fogok ellenállni. Barlangok mélyéről előkerülő denevére kapcsán ön arról beszél, de a rosszul foglalom össze, akkor majd kiavít, amiketünk együttműködésében ennek nincs hiúsági faktora, hogy olyan oltóanyag, egy általános oltóanyag előkészítésén fáradoznak X tudósok Y országban, amely nem a koronavírus járványra, hanem egyáltalán a legkülönböző vírusjárványokra vonatkozik, függetle attól, hogy éppen annak mi a neve. Miről van szó? Mit zagyváltam én itt össze? Korábban már beszéltünk arról, hogy 6-7 évvel ezelőtt voltak olyan tudósok, akik azzal ijesztették az emberiséget, hogy ők úgy látják, hogy ezek a barlangok mélyén rejtőző denevérek olyan vírusokat fordítnak, amelyek bármikor átkerülhetnek az emberre, és az emberbe járványt okozhatnak. Hát nem figyeltünk oda, de ilyen előrelátó kutatók most is vannak, akik azt mondják, hogy előbb vagy utóbb a következő denevér vírusok, vagy rákcsáló vírusok is át fognak kerülni az emberre, tehát érdemes azon gondolkozni, hogy nem lehetne csinálni egy olyan vakcinát, amelyik nem csak a már ismert vírusokkal szemben véd, hanem potenciálisan ezután megjelenő vírusok ellen is véd. Ez kicsit science fictionnek hangzik, de egészen elképesztő módon ez megvalósítható, vagy úgy látszik, hogy megvalósítható. Mi az, túl, mi az a túl ig, amire ez vonatkozik? Minden, amit egy de rácsáló de... és denevér terjeszthet, vagy hogyan lehet ezt megfogalmazni, vagy teljesen lényegtelen, hogy hogyan fogalmaz. Kon Konkrétan arról van szó, hogy a gerinces állatoknak körülbelül a 20% a denevér, tehát rengetegféle denevérfaj van, és ez is tele vannak mindenféle hírusokkal többek között koronavírusokkal. És ugyanez többé-kevésbé igaz a rákcsálókra is, abból is nagyon sokféle van, és azokban is nagyon sokféle vírus, vagy hát különféle kórokozók okoznak. Amiről konkrétan beszélni szeretnék, az az, hogy feltételezhető, hogy rengetegféle koronavírus van, és miután a benevérekbe és a rákcsálókban is sok ilyen van, tehát van annak esélye, hogy nem ez a SARS-2 néven, ismert vírus, amelyik a COVID járványt okozza, nem ez lesz az utolsó, hanem jönnek majd továbbiak is. Na most egy munkacsoport azt csinálta, hogy különféle állatokból összegyűjtött vagy 30 féle koronavírus, és ezeknek a koronavírusoknak megszekvenálták a, a, a teljes örökítő anyagát. Ez kb. 30 ezer leütés, tehát hogy hogy egy irodalmi példát mondjak, a Jónás könyve, az fele ilyen hosszú, tehát mondjuk ha kétszer vennénk egymás után a Jónás könyvét, az lenne 30 ezer leütés. Ebbe a feltételezhető az, hogy a mai élő koronavírusnak koronavírusnak milliókkal ezelőtt volt egy közös őse, amiből kifejlődtek, tehát hogy, hogy próbálja magyarázni, hogy hogy is van ez, egy különféle mutációk következtében ezek a vírusok egymástól elváltak és különféle irányba fejlődtek. De mindegyik abból az eredeti szövegből alakult ki. Tehát, hogyha az evolúciót itt helyettesítjük egy, egy nagyon rehány gépíró nővel, képzeljük el azt a lehetőséget, hogy a <kül> Jónás könyvét 30 példányba legépeltetjük egy olyan valakivel, aki minden negyedik leütést a eltéveszti. Tehát rengeteg mutációt rak bele ebbe a szövegbe. Tehát lesz 30 olyan változatunk, ez felelne meg a 30 különféle koronavírusnak, amelyiknek volt egy közös őse. tehát ez azt jelenti, hogy ha összehasonlítjuk ezt a 30 féle változatot, akkor ebből azért ki lehet bogozni, hogy hogy nézheted ki az eredetit, az eredeti szöveg, mert hiszen, ugye ha azt mondjuk, hogy csak minden negyedik leütésnél tévedett okay, de ha kérdezem meg, tényleg 30-ról van szó, vagy 30 ezerről, vagy 3 milliárdról? Hát körülbelül 30 ezerről van szó, de most csak 30-at vizsgálunk ebbe a kísérletbe, de majd kiderül, hogy ez mérig igaz a többire is. Uh -huh. Ez, Tehát, véletlen, hogyha, ez véletlenszerűen van kiválasztva ez a 30? Ez véletlenszerű. hát nem véletlenszerű, hát ezt a 30-at ismerjük. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ezen kívül még mindegyik mögött van, vagy száz olyan, amelyiket nem ismerünk. Hát Akkor megszekvenálják, hogy valójában mi történik? Akkor végig mennek betűről betűre, hogy hogy néz ki az a 30, 30 ezer betűből álló szekvencia, vagy, vagy sorrend, tehát ez a szöveg, hogy néz ki, hogy, hogy a 137. helyen milyen betű Jó, van. Ennek a variációs vagy permutációs lehetőségeibe jobb nem is belegondolni. Az valami elképesztő. abban ne, gondol. Nem, abba abba ne gondol. gondol. Hát ez az élő, ez az élő világ. Igen. Ugyanebből a négy betűből lehet embert is csinálni, meg lehet koronavírus. Igen. Na tehát ar arra akarok rá... Mi a következő? Vagy a, oda akarok hogy hogyha én összehasonlítom ezt a 30 uh -huh. és arra vagyok kíváncsi, hogy a századik betű az mi lehetett az eredetibe, uh -huh. akkor ezt nagyon könnyen meg tudom mondani, mert csak minden negyedik vírusba változott ez meg. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig a többség az még az eredeti tőzzi. Ugye, mert uh -huh. hát csak minden negyediket Igen. rontották el. Tehát magyarán Hiába csak olyan, olyan 60-80 közötti a betű-betű megfelelés a különféle vírusok között, azért ezek között nagyon sok olyan szekvencia van, ami nagyon sok olyan sorrend van, ami egymással megjel, megegyezik. Igen. Na most azt csinálták ezek a kutatók, arra voltak kíváncsiak, hogy az a sorrend, az a mondjuk egy mondat, mert ez körülbelül a 70, leütésből áll, amelyik szükséges ahhoz, hogy a gazdának a fehéri, a gazdának a sejtéhez hozzá tudjon tapadni a vírus. Tehát meg tudja fertőzni a gazdát. Ez azon a 70, hozzábetőleges a 70 vagy 100 leütésen vagy ennyi betűn múlik, hogy hozzá tud tapadni a gazda sejtéhez és be tud oda jutni. Na, a 30 féle vírusból összehasonlították ezt a a 70 vagy 100 hosszúságú szakasz, és ezt megszintetizálták. Tehát csináltak olyan polipeptideket, amelyik úgy hangzik, ahogy ezekbe a vírusokban ez a receptor domény kinéz. És utána most ugrunk egyet, a immunológusok szoktak csinálni ilyen nanoméletű, rettenetesen pici kis bolyócskákat, vagy gyöngyöcskéket, amire föl lehet ragasztani ezeket a szavakat, amiket én előállítottam. És azt csinálta, egy olyan, olyan golyókat használtak, amelyekre 60 darab ilyen szavat rá lehet ragasztani. Igen. Tehát a, a különféle vírusoknak a szavaiból, például az első második, harmadik, negyedik, ötödik vírusnak a megfelelő szavát, rákötötték erre a gyöngyöcskére. Na most ez a gyöngy olyan, hogyha én erre egy, egy szót, mondjuk azt, hogy kelyfel azt fölvagasztom, és ez, ezzel én immunizálok egereket vagy nyulakat, akkor a nyulakba kialakul olyan ellenanyag, amelyik hatástalanítja a, a kejfelt. Igen. És hogyha én erre ötféle szót ragasztok, mert ráragasztom a Jancsit is, meg az Ernőt is, meg a Fialát is, meg a Dudát is, akkor mindegyik ellen keletkezik megfelelő ellenanyag, ezt hatástalanítani tudja. Ilyen módon ők ezekre a nanoméretű gyöngyöcskékre az első öt vírusnak, amit véletlenül kivettek, az öt vírusnak a szavait ráragasztották, és az ötféle vírus szabai ellen termelődött a nyusziba, vagy az egérbe az ellenanyag. Működött. És azt találták, hogyha ezzel a, a, a, a vérből előállított savóval le, hatástalanítani lehetett mind az ötféle vírust. Ami De nem lehetne, ezek szerint több is? Lehetne több is. De most konkrétan, hogyha ötöt... Igen. Ö, 5 ellen csinálták, akkor mind az 5 ellen védett ez uh -huh. a, az anyag. Ez nem igazán meglepő, mert hiszen ez, ez az eddigi elképzelésénk alapján is így volt. Uh -huh. Ami meglepő az az, hogy miután ez az öt vírus a hatodikra meg a hetedikre, mindegyik hasonlított, csak mindegyik egy kicsit más részére, az történt, hogy ezzel a savóval, amit a nyusziból vagy az egérből előállítottunk, ez a hatodik, a hetedik, meg a harmincadik vírust is hatástalanítani tudta. Ez hogy Tehát ez azt jelenti. hát úgy, hogy elkezdték ezeket a vírusokat vizsgálni, uh -huh. hogy, hogy reagál-e vele ez a bizonyos savó. Tehát magyarán azt a fantasztikus dolgot sikerült így elérni, hogy hát nyilvánvalóan lehet Egyrészt, amit az elég mondott, hogy lehet erre többféle vírusnak az anyagát is felkötni, de a dolognak az a lényeg, hogy miután ezek mind hasonlítanak egymáshoz, hiszen közös ősből származnak, tehát nagy valószínűséggel lehetne úgy immunizálni embereket, hogy olyan koronavírusok ellen is megvédjük őket, amelyiket még föl se de az alapján, amelyik el esetleg elmondod. még nem is, mondjam, talán még nem is létezik. De mondjuk azt, hogy értemek azt, hogy, hogy hogyan fogják akkor csinálni, hiszen azt, amit ön mondott, az alapján elvileg ez már megvan. Mondom elvileg. Igen, hát ez egy, egy laborkísérlet. E, nyilvánvaló, hogy e, azt, hogy ezt emberbe alkalmazni lehessen, ahhoz azt kellene, hogy, hogy valaki bezobjon mondjuk, a, ahogy ezt megszoktuk, egy milliárd dollárt, meg hát... E, az ez van az most az milyen fászisban van állatkísérlet formájában? Ez most? állatkísérlet, ez, ezt most közölték le, tehát ez a, a legelső lépése a felfedezésnek. F fontos az, hogy mi az az öt szó, ami rajta van, vagy nincs jelentősége? E, olyan értelemben nincs, hogy mindegy, hogy melyik vírusból származik, de az, hogy a vírusnak melyik része, az abszolút döntő. És az, hogy ez az öt, vagy másik öt, vagy másik négy, vagy másik hat kell ahhoz, hogy egyébként mind a harmincat, vagy ki tudja hányat immunizáljon, ez evidens, vagy ezen mind végig kell menni? Hát nyilván, nyilván rengeteg kísérletet kell ezzükbe végezni, hogy optimalizálni azt, hogy hány vírusból kell a mintát venni, mert lehet, hogyha túl sokat veszek, akkor egy idő után az immunrendszer, már csak ki fog ebből válogatni egyet-kettőt, vagy egyáltalán nem reagál, mert túlterhelyük. Magyarul... De... Igen? Igen? Nyilván az van, hogy ilyenkor a kutatók ugye összeülnek, és rengeteg kísérletet terveznek, és a rengeteg kísérlet alapján ki fog derülni, hogy hogy, hogy kell ezt igazán úgy csinálni, hogy a leghatásosabb legyen. Azt kérdezem öntől, hogy ez arról is szól, hogyha netán véletlenül rá létrejön egy új koronavírus, akkor az arra is vonatkozna? Tehát akkor mostantól kezdve, ha ez végigmegy, akkor ki lehet mondani azt, hogy a koronavírusnak kampec? Hát a koronavírus köszönni szépen ettől, attól, hogy a koronavírus embereket nem fertőzettől, még ott van neki a rengetek. Ezzel csak az emberiséget védjük meg Abszolút. vele szembe. De az, a dolognak a lényege az, hogy egy ilyen módon én egy olyan koronavírussal szemben is védelmet tudok kialakítani, ami még nem jelent meg, ami majd tízeber év múlva fog megjelenni a, a, az élővilágban. Valójában az az egy milliárd dollár, ami nem kevés, az innentől kezdve mire kell? Tehát mi a következő lépés? Hát az a helyzet, hogy amikor elkezdődnek az emberkísérletek, akkor azok az a borzasztóan drága. Tehát ez nem életlen. Aval a, a szöveggel, amit én nem tanultam meg, de most mindenki tanítja, ez most az első fázis, vagy ez most micsoda, amiről beszélt a professzor? Nem, nem, nem, nem. Ez, ez még a. A preklinikai fázis, és abból is még a legeleje. Mm. Tehát itt még szó nincs arról, hogy embereket immunizálnának, még arról, sincs szó, még arról sincs szó, hogy ez egy, ez egy vakcina, ez egyelőre egy, egy kísérleti anyag, amivel a, vagy szurkálják a, a különféle kísérleti állatokat. Ez az egy tézis? Igen, igen. Tehát arról van szó, hogyha Tényleg úgy gondolnánk, hogy ennek van értelme, eh, amit én kétlek, mert hát nyilvánvalóan a, a politikusokat nem az emberiség jövője érdekli, és csak olyasmire nem adnak pénzt, hanem inkább csak olyasmit, ami az ő jövőjüket érdekli, de... Eh, Azért érdemes meggondolni azt, hogy néhány vadászrepülő, ez az én dilim, hogy vadászrepülőnek az árába mérem a kutatást, de hát néhány vadászrepülőnek az árán ebből lehetne olyan vakcinát fejleszteni, amivel az embereket lehetne oltani. Biztonságy. Egy tudós, amikor eljut oda, amiről önbeszámol, mert olvassa az összefoglalóját, akkor valójában itt elereszti a történetet, mert hogy itt egy másik szakma kezd el dolgozni annak érdekében, hogy összegyűjtsön ennyi pénzt. Ez hogyan működik a világban akkor, amikor egyébként ez valamilyen ismeretlen okból mégis működik? Hát az a helyzet ugye, hogy a, a kutatók nem úgy dolgoznak, hogy az, az egy, egy olyan mítosz, hogy a, a kutatózott matat a laboratóriumába, is, és, és a, a semmiből vannak neki vegyszerei, és műszerei, és mit tudom én. Az ember csak olyasmit kutathat, amire kutatási pénzt kap, és ezt a kutatási pénzt általában pályázatok alapján kapja. Tehát ennek az a módja, hogy ha én kitalálok egy ötletet, akkor írok egy pályázatot, és ezt a pályázatot benyújtom valamelyik olyan eh, hatóságnak vagy olyan cégnek, amelyiknek van kutatásra pénze. Tehát eh, vannak Magyarországon is alapkutatás támogató eh, kiírt pályázatok, és akkor ott néhány értelmes kutató, aki nincs az én nekem a közvetlen rokonságomban, tehát objektíven el tudja dönteni, hát feltételezzük, hogy objektíven el tudja dönteni, hogy ez egy sűzűjesség, vagy pedig erre érdemes pénzt adni. Értem, csak Ugye? azt mondom, hogy valójában az, amivel a szakma ezügyben foglalkozni tudott, azt megtették, ez most egészen addig pihen, amíg egyébként ez a fázis, amiről önbeszélben nem következhet? Ez egy alapkutatás. A következő lépés az az alkalmazott kutatás, ami rendszerint már nagyságrendekkel több pénzbe kerül. Na most erre is vannak természetesen pályázatok. És akkor, hogyha úgy néz ki, hogy, <kül> hogy, hogy ez egy. Ez Érdemes De a pályázat az pénzügyileg, az... nagyságrendileg van akkora összeg, mint amit ön említett, vagy az csak egy töredéke, és aztán mindig csak egy lépésről lépésre jut előre, mert gondolom, hogy... Lépésről lépésre általában egy nagyságrendet ugrik. <kül> és a, mondjuk egy vakcina fejlesztésnél nyilván arról van szó, hogyha egy, egy óriás cég fantáziát lát ebbe, akkor az hajlandó beletenni azt a néhány millió vagy milliárd eurót vagy dollárt, ami, aminek a, a, a, ebből az összegből már ki lehet fejleszteni a vakcinát. Na most például azt hiszem a történelemben talán először fordult elő, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió dollár meg euró milliárdokkal támogatta a koronavírus elleni vakcinának a kifejlesztését. Korábban erre nem volt példa, hát korábban mindig a gyógyszergyárak vagy a vakcina fejlesztő cégek e, dobták be a pénzt. Tehát például most is az volt, hogy a Pfizer visszautasította a támogatást, azt mondta, hogy ő nem kér állami pénzből, mert akkor az állam bele akar pofázni, hogy én mit csináljak. E, tehát ebből a szempontból ez most egy nagy változás volt, hogy az amerikaiak valami 10 milliárdot és az Európai Unió több milliárdot beletolt ebbe a fejlesztésbe azért, hogy minél hamarább legyen valami. de a Pfizer evel együtt nem fogadta el, vagy aztán végül elfogadta? Nem fogadta el. Tehát most amikor arról beszélünk, akkor ez a többi termékre vonatkozik. Igen. Igen. Tehát az Egyesült Államokban volt egy, egy egy pályázat tulajdonképpen, amit Wall Speed-nek neveztek, tehát ilyen fénysebesség uh -huh. vagy még annál is nagyobb, és ebbe beletett az Egyesült Államok rettenetes sok pénzt, és azt mondta, hogy lehet pályázni, és eldöntötték, hogy melyik legyen az az 5-6-7 uh -huh. cég, amelyiknek a, a pályázatat támogatják és hát például a, a Moderna nevű cég, amelyiknek a vakcinája Magyarországon is most már uh -huh. tudják az egy nagyon pici cég volt, amelyiknek a világon semmiféle terméke nem volt. Uh -huh. Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy érdemes ezt a céget támogatni, és ebből, de hát ugyanezt el lehet mondani a novavax és tehát jó néhány olyan céget, amelyik szinte nulla volt korábban, ezt rengeteg pénzzel megtámogatva el lehetett érni, hogy ezek is egy piacképes terméket hozzanak létre, olyat, amit egyébként csak az óriás cégek tudtak csinálni. Hozzáteszem azt, hogy a legtöbb vakcina, ami most forgalomba került, ezt ilyen kis startup cégek csinálták igazából, és csak felkarolta őket az óriás farma. Tehát a, a, az AstraZeneca-nak a termékét, azt végül is egy kis labor csinálta az Oxfordi Egyetemen, akik aztán összeálltak később az AstraZeneca-val, de azzal a kikötéssel, hogy az Európai Unión belül ezt a vakcinát csak önköltségi áron árulhatja a cég. Tehát, hogy ne ezen gazdagodjon meg a cég. És ugyanilyen kis cég az a bizonyos BioNTech is, amely kifejlesztette a Pfizer-nek a vaccináját. Ugyanilyen kis cég volt, a Moderna is ugyanilyen ki, és folytathatnám tovább. Érdekes módon az óriás cégek, mint például a Sanofi belebukott a a fejlesztésbe, és úgy néz ki, hogy most majd elkezdi a Pfizer-nek a vakcináját gyártani. Pedig egy másik óriással állt össze, amelyik a, a, az adjuvást adta volna hozzá. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, valamikor péntek környékén ismét felhívom, hogyha valamit olvasott, valami érdekeset, amit egyébként el lehet mesélni a nagy érdemnek, hogy akkor a jövő héten azt megosztja a néppel. Én nagyon élveztem. Köszönöm szépen. Vigyázzon magára. Igyekszem. Helyes. Jó Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Duda Ernőt hallottak. 061 hat egy, Ezek már itt a záró percek. felejtsék, hogy felhívást intéztem a néphez a tekintetben, hogy aki megadja az e-mail címével a telefonszámát, tehát megírja nekem, és úgy gondolom, hogy beszélgetne velem arról, hogy őt hogy érintette a pandémia, szívesen az elkövetkezendő két hét erről szól. dörö.fialajános.gmail.com Egyébként állok rendelkezésükre, de Politizálni nem fogunk a szónak abban az értelmében, ahogy azt ma a Navras is beszélgetés átvileg lehetővé tette volna. Döröpont, fiala János és néhány percig még 06191168. Jó reggelt! Jó reggel. kívánok, Szönyi Zsolt. Nagyon érdekes volt a Duda professzornak a, a mostani előadása. Engem egy személyes dolog érdekel leginkább, amire még nem kaptam választ mostanában, hogy aki, ő, mert ugye a 80 feletieket voltották meg a 60 alattiakat. Most 60 és 80 fölött mikor és mivel szándékotnak oltani? Erre, erre honnan tudok választ kapni? Nem tudom, ilyen beszélgetés nem is tervezek, tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt időben ezek a beszélgetések is alapvetően csak vihart kavartak, és eredménnyel nem jártak. Ha lesz majd erre nyilatkozó, akkor igen, Duda Ernőt ennek nem fogom kitenni. Higgyék el, mindent elkövettem annak érdekében, hogy olyan tájékoztató politikát tudjak folytatni, amelyben megtalálom hozzá az illetékeseket. Ez részben sikerült, részben nem. Részben igen, de a velük való kapcsolatot is szétrágta az, hogy valójában olyan feladatot kell teljesíteniük, ami nem az ő feladatuk az, illetve azokkal, akiknek ez kötelességük lenne, azokkal nekem nincs kapcsolatom, így aztán ezt a felelősséget az általam bírt ö, körre nem fogom terhelni, így is már elvesztettem olyan kontaktot, akit így terheltem, és nem bírta el Ez az állami tájékoztatásnak a felelőssége, én nem vagyok az állami tájékoztatás része. Megértem, hogy szeretnének ezekre a kérdésekre választ kapni. Egyelőre nincs hozzá a lanyom. 061 168 nincsenek jelen pillanatban. Amíg a műsor tart, még egyszer rá fogok nézni, hogyha lesznek friss adatok, elmondom. 061 911 168 illetőleg törőpont valami kukac gmail.com Kísérletém is a mindennap utolsó adás, mindennap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 35 hét után, illetve hét előtt. Döröpont, fiala Kukat, Egyszer megnézem, hogy vannak -e hírek, 9 óra 4 perc van. ilyenkor már szokott lenni, de nincs. Ez is, tehát hogy mit, érték, én azt gondolom, hogy minden nap fix időpontban kellene ennek a tájékoztatásnak bekövetkeznie. Higgyék el, mindent elkövetnék annak érdekében, hogy önök olyan tájékozottak legyenek, hogyha valami történik nyolckor, akkor 8 óra után egy perc előnök már azt tudják, nem rajtam múlik. De azt lehet tudom mondani, hogy a következetességnek van jelentősége. Nagy erőfeszítés van, erő, nagy erőfeszítéssel dolgoznak megfeszített Fáradnak ezzel együtt meg lehetne azt tenni, csak döntés kérdése, minden nap 8 óra 50 perckor, fél 9kor, 9 óra után, 10 percet, de fix időpontban a infót. képtelenek pontos időben megtartani. Ki van élva, hogy mikor kezdődik? Soha a büdös életben nem kezdődött akkor. Sem most, se Lázár János idejében. Nagyjából ugyanígy van az operatív törzsnél. Hogy mi a frászkunyó akadályozza ezeket az embereket abban, hogyha egyébként hétkor kezdődik a kőszívű ember fiai, akkor hét óra után hét perccel el is kezdődjék, pedig általában hét perc a szokásos türelmi idő. Az is azért, mert hát, ha nek ugyanez a tévében, rádióban, interneten nem igényel hét percet, a nem jóját. Viszont hallásom!